Hej allihopa och välkomna till podden Bra i Borås, en podd i samarbete med Puls FM Där vi varje vecka pratar med boråsare som är extra bra på något eller gör någonting annorlunda Jag som intervjuar heter Mikkelina Olausson och den här veckan har jag två goda vänner med mig Emil Svensson och Joakim Andersson Välkomna! Tack! <laughs> Applådera till själv ja, ja. Jag vet inte vad man hörde applåder applåd. Det är klart man gör Han är till Jukka också det är så här att ni stod ju faktiskt sommaren 2016 på Sweden Rocks scen. Det ja, det är sagt då. så jävla varandra. Och vad gjorde ni då? Spela luftgitarr. <laughs> Spela. Spela luftgitarr. Ja. ja. Jag tänkte att vi skulle börja lite med snabbfrågor så att lyssnarna lär känna er först. Ja. Eh, för att jag känner ju er redan, men det bara de bara andra kanske, kanske inte gör det. Salimli. Mm. <laughs> eh, ålder på e två? 25 fräscha år. Jag fyllde 25 i januari. Jag fyllde... 20 februari fyllde jag 25. <laughs> Men är eld? Jag sa att jag fyllde år 2020. <laughs> 20 och du or... 17 januari. 17 januari. Ah, då är du nu är får älsta. vi vänta kalendern och räkna ut det. <laughs> Varför hade ni inte kalas ihop? Har Nej, det var inte mycket. Men han var ju i Sydamerika då. Ja, mm. ah, just det. Han det firar några rätt gott tror jag. <laughs> Vilken ålder känner ni mentalt att ni egentligen är? Oh, ska man vara ärlig nu? Ja, helt ärlig. Helt ärlig. Ja. Mental ålder. Ja, ofta, det, är, det är inte långt över 19. 67. Du är inte 67. Jag Jocke skulle dra den uh -huh. så får han är lite poetisk. men han sa 19. Vad säger du? Nej, men, men man alla typ runt 25. Högstadiet tyckte jag var bra. Men jag skulle kanske lite för ung då. Så 23 väl en passade med siffror kanske. Jag brukar säga att 23 är den bästa åldern. Ja, den är ju jävligt bra. Ja. Det är ja. mittemellan vara oseriös och... Och seriös. ...på gränsen till att bli löjligt vuxen. Ja. Är det så du känner också? Ja, så är det faktiskt. Ja. ja, Jo, visst. Varför inte? 35. Kommer bli bra. <laughs> Nej. 53 om man tänker på mina dåliga knän. <laughs> Med huvudet är ju fräsch. Så det är väl runt 23-25. Någonting. <laughs> eh, vart är ni uppvuxna? Svaneholm. Och Biskaförs. Och då har ni gått samma skola då? Ja, högstadiet gick vi tillsammans. Han, och, ja. och gymnasiet sen. Ja, ja du hade inte så mycket närvaro på något av åren kanske. Nej, jo, i högstadiet var jag riktigt på jävla duktig. Roligt. Det stämmer bra. Mm. Gymnasiet, ja, högstadiet och gymnasiet gick vi tillsammans. Hur var det att växa upp där ute mot Viskafors-Svanaholmhållet då? Ja, det var svårt. Man brukar säga att oj, oj. man kan dra en stark linje mellan Svanaholm och Viskafors. Ja, ja. Brukar man det? Nej, det är folk som tycker att det är roligt ja, vi, att göra Vi möttes på gymnastikdagar. Då var det ja, det har varit en jävla konkurrens som man säger mm. så Riktigt hårt inom sporter och allt, fotboll Vad jobbar ni med? Jag jobbar i Svarnholm På, vadå? I en fabrik I en fabrik? I en heter det företaget mm. Där vi tillverkar rör till mesta del Vadå rör? Ja Rör till vatten, till avlopp, till bergvärme, till kablar Geoteknik Geoteknik, ja. Geoteknik. Det, låter... det låter riktigt jävla spännande Det låter frässigt, ja, men det... Det är riktigt det faktiskt oh, Oj, den var så dålig oj vad jobbar du med Emil? Jag jobbar som snickare, HJ-inredningstjänst heter det. <laughs> Är det mycket lösvirke då? <laughs> Fruktansvärt trevligt jobb faktiskt. Mm. Uh, När det inte regnar. <laughs> det regnar rätt mycket i Borås. Yes. Vad skulle inte veta Och HJ, ska var inte de ännu på Sofias änglar eller någonting som spelar in? Uh, Vad var det för något då? något hus i Viskafors där okay. det hade något olyckligt. Så skulle de lade dit och hjälp färdigställa Typ jag aldrig har aldrig jobbat men det verkar ju. Kommer det på tvn någon kanske Så. Kommer ni ihåg första gången ni träffade mig? <skratt> <skratt> <skratt> det är en svår fråga. <skratt> ja Jocke tar du rätt med dem Ja det var en väldigt bra fråga Jag har ju försökt förtränga det Så att nu får jag fan rota långt bak i järnbalken på mig själv <skratt> <skratt> uh, Nej jag gör fan inte det Jag kommer inte, det måste ju vara varit eller någonting tror jag Ställer du den här frågan och inte kommer ihåg hur du träffar oss? Nej, jag har faktiskt kollat upp eller? det här lite. Okay. Ja, du, du har koll på när du träffade Ja, lite, lite oss. grann. Asså? Jag tror att det var hösten 2012. Tror. För det var då jag, av våran kompis blev kompi eller min kompis blev ihop med er en kompis. Så det du hösten? Stämma. Ja. Var det något parti då? Eller? Nej, men jag vet att jag åkte till Hemsedal med Emil. Ja. Och sen träffade jag nog dig ute då, på Weissers, antar jag. Ja, det borde vara varit något sånt. Åh, ja. oh, fy fan vad Det var länge sedan. Ja, mycket länge sedan. Det är bra reklam som går igenom här nu. <laughs> ja, det här är inte public service. <laughs> nej, men det är det faktiskt inte. Så vi får se hur mycket vi vill. Ja. Oh, oh, gud, så är Vad är den favoritserie? Var, vilken serie? Ja. Mm, just nu håller jag på, ju, tv på. Ja, TV-serie Ja, ja TV-serie. Ni var då köksserie eller var fotboll, ja, men det är länge serie att kolla fotboll äh, okay. för fan. Berätta vilken serie serien, okej. Okay. Just nu plöjar jag igenom Orange is the New Black. Har du inte sett den än? Nej, jag håller ju på att plöja igenom mm. den. <laughs> fan, den drar mig så fort den kom. Ja, men det har, det har gått långsamt. Men jag är snart klar med fjärde säsongen faktiskt. Och jag tror det är fem stycken som har släppts. Nej, fyra va? Nej, fem. Vad är det då? Jag är nästan klar. Jag, är på ja, det kom. jag tror femman kommer nu ut. i juni brukar de komma. Jaha, fan vad sjukt. Ja, men då, jag, då jag, jag är jag nog på avsnitt eller någonting. På ja, jag kan ha jättemycket fel också. Ja, det kan jag också ha. Jag har ingen ja. aning. Emil, vad gillar du för serie? Uh, entourage Och den är ganska bra gammal. Men jag har kollat så mycket på serier alltså. Vad kollar du på då? Mm, när jag föredrar och lyssnar på podcast ah, okay. Halvgubbit kanske, men det är också trevligt Nej, det är väldigt i tiden Det är inte gubbigt att lyssna på podcast Det är gubbet att vara i tiden Fan, nu fick jag verkligen tro Det är i tiden att vara gubbe också Alltså säga. Ja det... ja, det har du nog rätt i. Ja, det ja. tror inte jag har någon rätt i. Nej, varför inte? Nej, det känner, det lade inte tiden att vara gubbe. Ja, men lite så hipsteraktigt Exakt. tänker jag är lite gubbigt. Ja, lite Tack för påbackningen. S***are. menar du? Hipster? Nej. Ja, vi fortsätter. Ja, vi går vidare. Favoritresemål. Har man ni har varit något sånt? Ja, åka. men som ni har varit på som ni tyckte var extra, extra bra. Svaneholm. Wow. det Finns det mycket att göra i Swanholm? Ja, vi har en hela paketet. Lekplats. Man kan ta den på saker till den? Ja, det brinner bra där. Nej. Nej. men jag vet inte, jag har inte varit på så här exotiska platser, Det hade jag vill att Jag har ju varit på i Grekland på Kos och Råd och sånt där och Amsterdam och hela det. Ja, ah, det var ju så jävligt roligt. Det var kul. Ja, där hade vi riktigt skoj. Det var spännande. Det var där han fick sin inspiration. Ja inspiration ja, till var. Nu, nu. Ja, det undrar jag också. Jag, jag, jag, jag, jag, håller, jag, håller, jag håller bara med honom. Jag har ingen <går> aning vad <om går> han pratar om. Inte men jag syftar upp på lyftet här. Ah, ja, okej. Okay. Men ett favoritresemål behöver ju inte vara exotiskt heller, Jocke. Oh, ja men vart ska man annars åka då? Jo, men jag tror Thailand har varit jävligt trevligt. Ja. Jag skulle säga Panama var jävligt trevligt. Ja, han är han är lite mer på Pacific Coast som är på svenska. Stilla havet. jag Still <går> <går> <går> Nej, jag har ingen aning. Jo, det borde jag ju kunna Stilla ha Atlanten, Karibiska och stilla så Har vi fel detta om du Google? Nej, jag, det jag, jag tar jag, bort jag, det här om det är fel. Jag jag, jag, jag, jag säger ingenting Då för är det jag klart Det är jag, jag vill inte till, till vänster och skola. Ligger Panama där? <laughs> ja, det går en kanal där Viskan. <laughs> Viska det. Mm. Ah, vem eller vilka är världens bästa artist och band enligt er? Det var ja det är, svårt, det är men... väldigt svårt ja, men någon som är extra bra som man lyssnar på extra men det går ju perioder just nu lyssnar jag väldigt mycket på Lloyd ja de är bra de är löjliga bra de är skitbra men de finns inte längre Finste de inte nej de gick isär för typ ett år sedan någonting. ett eller två år sedan vem fick barnen Hä? vem fick barnen de, de gick sär <laughs> ja, Jag vet inte, de sålde dem på Svarta marknader oh, På Darknet kan vi säga en med Den härliga sidan inte av internet det Om vi faller, Om vi faller det är kanske Hur går det bästa Trött på tugget Och en koks i Berlin. Berlin Så länge jag Min får vara din har potential. Du har Man den, det Man och ett grått hår till för varje spadtag. Vi är två om tristessen. Ett hårsmål från success. den är riktigt, bra. Den den är är riktigt, riktigt bra. bra. Om inte annat så finns det. Väldigt orsakar de faktiskt ut på Spotify med vilka? Yes. jag tror faktiskt stod. att det var du som visade mig då ja, jag... På någon efterfest någon gång. Ja det kan Ja men jag hittar dem av alltså slumparna. Ja. De, de är inte stora. de är absolut är inte stora. Absolut. Mera stor än <sniffs> <sniffs> <sniffs> Spotify, Jo favoritband och djurlikt. Det är en väldigt bra fråga men jag skulle alltså, säga Veronica Maggio. Och köra radio på henne går ganska varmt nu när solstrålarna börjar skina igenom. Om man kan klä sig på det, men i alla fall inte. <går> Har så jävla varma klä på. Brukar du klä av dig? Till Veronica Maggio. <går> <går> Ni sätter mig i ett schysst hörne. Nej, mm -hmm. men Veronica Maggio tycker jag är bra. Och kör man då radio. En funktion som vins på ett spelställe som heter Spotify. så får man väldigt många bra låtar. Thomas Stenström till exempel, du tycker om Thomas? Ja, han, är. Ja, han är duktig. Ja, det är ja, han är duktig. Ja, det är duktig. Svensk ja. musik är här oftast ganska bra. Mm. Men hur ser en perfekt helg ut? Ja, det är också väldigt svårt att säga. Det är ju... det Göt, gö Göt häng med grabbarna ja, och med alkohol. Det är tråkiga svaret. Men fan, jag har ingen grabb. Nej. Jag har inte varit med. Nej. Schysst. Håll dig borta. Pratar, Nej, men med goda, I goda här. vännerslag. Göt häng med goda, i goda vännerslag. Ja, jag gillar gärna om det är något uppstyrt äh, kalas. Kalas Förhoppningsvis alkoholrelaterat mm. Men det är kul att gå på uppstyrda kalas Igår var jag på 25-årskalas Det var ju också jävlarna. Oliver Tagesson och Emma Bygg upp Wow, grattis Det var för jävla trevligt faktiskt. Ja, det var skoj Vad gjorde ni då då? Vi var utomhus och spelade kubb Ja, det var ju för jävla bra väder igår Ja, det var trevligt som fan. Otroligt idag också Och så fick vi god mat också Så kallade vi på av ingen på viskan Och han har ju jävla Ja, han var trevligt, rik, ja, är riktigt spela. jävla duktig Var det mycket folk igår? Oh. Väldigt mycket folk Det var det Väldigt mycket folk och de spelar utomhus vilket gjorde det oh, sen så mycket somrigare. Mm. Nej, det var bra tryck. Ja, Oskar. Ja, synd att man missade det. Ja, vad gjorde du då? Du var ju tillsammans. Liksom. Nej, vi studenter, vi måste ju jobba så jag var ju ända borta i Jönköping och jobba. Oj. Vad gjorde du där då i Jönköping? A6. Servera. Servera. Nej, på Elmia. <laughs> Elmia. Var du på Elmia? 6 ja, men det ja, är inte Nej, ja, jag var ute och cykla. Ja. Nej, jag serverade på en bankett. Ja, ja, ja. Mm. Det var inte lika det, roligt. Nej, det, det lät skittråkigt jag ska välja. Det var Det är ett som hela svenska folket är kundande med kanske. Kanske Jock Andersson uppenbarligen men inte är med Men Vilket då? En bankett. En bankett nej, jag, jag, jag, är tyst större jag, jag är middag. Jag, jag bara håller med för jag vill inte verka dum som att jag gick ut som min skostorlek. <laughs> så jag bara är när det kommer svåra order. Så du backar upp med det här ja. Det här var bra, vi fick det här förklarat. Det är en stor middag helt enkelt. En stor sittning. Ja. Kan jag att ja, Och eh, igår så var alla så finklädda i frack och Oj. hade så doktorandhattar och ja. Så det var riktigt fancy pants och, och hattar? Ja, om man är doktorand inom ett ämne så får man en sån hatt. Jaha, ja, ja. De var ja, det jättestiliga. Asså. De det var mästret också, tycker Oj. jag kul. Hade de också frack? Nej, de hade så fina mm. balklänningar. Ja, det är härligt. Det är trevligt. Gjorde du bort det någonting det känns Nej, det gjorde faktiskt inte. Du Tappa tappar. inte en enda tallrik Oj. och allting gick jättebra faktiskt. En gång skulle jag servera på ett bröllop. Mm. Efter jag hade jobbat i Norge som tänkte jag att jag ändå var rätt duktig på att öppna ch champagneflasker. Så kom de första gästerna skulle de ha alkoholfritt och plastkort på den. Ja. Så den går ju upp lite lättare. Jag lyckas skjuta upp den i näsan på mig själv. Så jag <laughs> börjar ju bara tåras och ser ingenting. och De håller fram sina glas där. det skar sig så. Det var så oerhört dåligt. <laughs> Och min sidra som stod där var jag bara, ja men du har lärt dig mycket om detta. Du du sköt mig Varför i bakhuvudet du? igår. När du skulle öppna, öppna en, en flaska. Med, du skulle öppna din kavaflaska. Otroligt imponerande. Rätt de, i bakskallen så, på mig. Och det var ändå hur många meter avsnitt? Ja det var, var nog, nej men tre ungefär. ungefär. Testa det hemma. Ja men jag tror inte du kanske ska öppna champagneflaskorna. Ja, jo nu, nu De med alkohol är uppenbarligen enklare att öppna. Än de utan alkohol? Ja. Ja okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om era framgångar inom luftgitarr. Ja. Hur känner ni inför detta? Ångest. Ångest? Ja. Jag skäms. Ja, jag kan säga det rakt Och ändå är du här med ja. mig idag. Uppmärksamhetskåt antagligen. Nej, ja. mm. Det fanns väldigt många goda stunder också. Ja det var skoj men du, men du hade ju också skämt. Som du ja vi ska prata lite mer om det. Hur fick ni nys om den här tävlingen, alltså, luftgitarr SM? Jag hade ingen aning om det. Ja. Jo, alltså, ja, det var alla jag som såg det först ja. på, vad heter Factory som har stängt nu. Ja, det var en bar här i Borås. Ja, amen, som skulle ha en deltävling då. Och hade en eh, Fender Stratocaster med hardcase, jättefin elitar i första pris och eh, skulle man bara maila och anmäla sig. Och då vann man tydligen på publikens röster, det var bara egentligen jubla så var det genom hela tävlingen, vilket var nästan lite oseriöst, vad stämde inte, publiken hänger med bra då, men i alla fall, mm. så då ringde unga alla jag kände och bara, kan inte ni komma och skrika på mig så jag kan få vinna en det är helt sjukt. Och så var det väldigt många kära vänner som dök upp, Jocke var en av dem då, Jajamän. och så körde vi öset där. Men då hoppar du bara in i tävlingen under kvällen ja, då? Ja, men jag vet inte fan hur det var. Det var de arrangörerna där. Vill ha mer deltagande eller någonting? Och då stod jag och en kompis som är i Rosengren mig scen. Och då stod jag på Emil. Shout out. Shout out. Och så bara puttade mig upp mig på scen Och jag bara, vad fan är det frågan om det? Och vad, gör succé Vad ska jag göra? Succé. <coughs> Fick panik Dra ner brallorna Och kör skinnbanja Men vänta Innan detta då, Så är det Det var ju rätt stökigt Vrölarfest Ja det men, var riktigt stökigt Ja men vi hade väl varit på Någon vi fest innan Vi var och ut, var vi på uh -huh. var ut på på, var mm. det på man Som man blir efter det Men oh. innan nu Det roliga hände Så tar jag också fram en cigarett Och tänder Och står och har i munnen Som alla rockstars och, <skratt> <skratt> och, och, Inne på ah, factory men, Inne på factory Ja men det var ju För vi skulle upp Först blev jag ju uppknuffad och så körde jag mitt race och sen fick man gå ner och så skulle man få komma upp igen, de som hade, för det var ju lite deltävling i deltävlingen. Och då tände jag en cig på scenen och så stod och körde luftgitarre och så skriker de, ingen rökning i lokalerna. Ja, kom, kom inte någon och uh, släckte inte. Nej jag släckte den själv på scenen, jag bara släppte den och så trampade på den. Uh -huh. Inte, Riktig rockstar. rockstar. Riktig rockstar. Ja. Utsläppt hår och hela det var, balletten. Det var för jäkla roligt faktiskt. Men då gick ni vidare därifrån då? Ja, Båda då två? Vi skulle, det var bara två stycken som skulle skickas vidare ifrån, men, Och så var det Emil då. För han vann ju på publikens jubel. Och så var det en tjej som vill ha en kill och en tjej som skulle gå vidare till Stockholm. Så det var Emil, en tjej och så fick jag följa med bara för att jag... För att du var bra? <laughs> ja, antagligen. För, jag fick för att han gjorde succé. Han ju fram hans härliga... Penis och lera hjärnet på den. Och det mm. kan jag ju tänka i publikens jubel och damernas blickar. I alla fall publikens jubel. Ja, oh, jag, nej, ja jag var det, inte så, det, så det, mycket damer nej, i publiken, vad jag, jag minns. Jag vill också. Nej, det var väl kanske inte det egentligen. Nej. Men, eh, det, jag tror grabben grabbarna uppskattade det nog till och med mer. Ja, grabbarna tyckte nog vad ska jag Snabbt tillägg. El-gitarren åkte med Emil hem. Ja, för den som satt ah, du fick, den? Ja, han fick det. Den. var var sjuk. Och det tar mig är fan. Det fusk. Det var bara för att eh, egentligen skulle alla rösta på mig fick jag höra efteråt. Men de sa, men nu är det ändå Emil som har ringt hit oss. Det, det är det Då som får vänner ja. Det är fan. Ja, För jag hade nog nästan Annars hade jag gått med mina små trombien hem och bara plockat med mig i gitarren. Du tror det? Ja. ja. Faktiskt. Inte men lite, att konstigt. Ja, men också, lite men... konstigt att publiken ska avgöra. Är det inte det? Jo, men det är ju bara för att det, att det ska bra bli, bra bli bra och så livat och hela ja. det. Men det kan jag definitivt skivna på det gitarren hade legat på sjöbo om inte fallet vore så. Ja. Ska vi ställa upp. Ja, men och, Nej, men så gick vi vidare till Stockholm där i alla fall. Ja, det, det var semifinal igen en till final då. Ja, det här man kan kalla kalla det för kvartsfinalen eller någonting. Okay. Bara en vanlig deltagning och sen blev det semifinal. Och då gick ni vidare igen? när vi gick ifrån från vet du, Borås till Stockholm. Stockholm. Ja. Och det, det var ju semifinalen där i Stockholm ja. då. Ja, precis. Och så åkte vi upp en helg till Stockholm. <laughs> Jag kom inte. Vi var i Stockholm så åkte vi till Stockholm. Sen var vi Stockholm. Nej, vi åkte upp. Äh, ja. Nej, jo, så kom vi till den pubben där uppe då. Och ja. då var det var alla från deltagningar runt om i Sverige som skulle samlas. Och ja. Mot varandra. ja, i Stockholm. Nej. Många hade ju typ, många på de här deltagarna som den lilla i Borås då, mm. var ju bara att spela för de var fulla. Så Nej. många hade inte dykt upp till Stockholm och tyckte inte att de orkade ta sig dit. Nej. Framförallt inte om man inte kände någon då. Så då var det inte en jättematch uppe i Stockholm men vi var uppe på scenen och eh, körde vårt race, båda två. Eh, och så fick vi gå vidare. Ja, till eh, Sweden Rock då. SM. Fräsigt. SM-finalen, ja. ja. det går inte att sätta fingret på vilken sjuk tävling detta är egentligen. För då får vi alltså festivalbiljett för alla dagar, camping... Och Nej, campingen fick vi betala själva vi det? Ja, det fick Den vi göra är inte så Nej, det var några hundra spänn kanske ja. Något sånt där. Skitsamma festivalpass till Sweden Rock alltså det mm. var, och, det var ju cool. och det är ju jävligt bra band på Sweden Rock Ja, och det mm. året vi Queen Åh, vad säga att vi kan droppa lite fler Men ja, det var inte ens Vilket år det var 2016 måste det, varit. Ja, Men det, var, det, var, Queen det. var ju Det var ju jävligt mäktigt ja. Fy fan, vilken ljussättning och hela balletten det var Adam Lambert var det ja. Som sjöng istället Vad ja. mm. sjunga sjöng Freddie Mercury på Bakom. Ja, det var helt magiskt. Helikopter också. De Graveyard. bra. Ja, bra, ja. bra. Mm, ja, bra festival helt klart. Hur var det festivalen är... förutom banden då? Den var riktigt jävla bra faktiskt. Det var inga tjafs, inga bråk, ingenting faktiskt. Det känns som folk är lite äldre som är. Ja, det är moget. Gamlingar men alltså, jag vet inte. Ja, Urginal, men det är i... originala rockers. Inget tjafs, ingenting. Och vi hade ju vårt tält precis igången gången där alla går från campingen till uh, mot festivalområdet och då hade vi vårt tält. Öppet med biro och alla världssaker och allting. Ingenting blev snott. Nej. Så det var riktigt Jag vet trevligt. Jag inte man hörde om något dåligt där heller egentligen. Nej, ingenting. Det var, det var fräsch. Och allting uppstyrt, var vattentoaletter och hela ballet. Inga så större det Nej. Lite skillnad mot de festivaler vi var Ja, det är inte som på Bråvalla där. När det är nerpisat och ja. nedsketet och det är slagsmålade. Vilket har sin ja. charm också. Men eh, ja, åh, Sweden det, också ja. har ett eh, Vad är det för folk som är på Sweden Rock Ja, det är rockers. Ja, är alla riktigt så här rockers? Ja, det, nej, nej jag, men jag det mesta. Ja, men sen jag... finns det ju alla rockers kanske inte ser så jävla rockiga ut nej. men mm, de var ju många rockers på den samma plats och... ja. I vilket åldersspann var det då? Ja, där är ett jävla åldersspann. 20... Ja, definitivt. Jag tänkte ha frågan var, var, vilken ålder var det mest? Ja, men från hur 20 till fan 60. Ja garanterat. Men kampade de här 60 åringen också? Ja, men man var ju husvagnskamp, husvagnar, ja, husvagnar, ja. Och... Kunde Man kunde hyra brutala stugor på campingen. Mm. Ja, nej, rekommendationer. Det var riktigt nice. Ja, det var riktigt bra. <laughs> men sen är ni ju då på Sweden Rock mm. och ni ska gå upp på den här scenen, hur känns det innan? Ja, det var lugnt för vi hade gått runt på festivalen och, där och varit och det lite tävlingar och så här vi hade ju till och med gått runt och druckit bira och ja, alltså är random randomtävlingar som finns lite överallt för att marknadsföra sina företag och sånt. så mm. satt man ju och dricka ganska tidigt och mm. vi var ju lite extra nervösa den stora dagen när det kommit. Mm. Men så ja vi var ju typ utklädda båda två också mm. och jag var jättemycket utklädd så när vi gick omkring där på festivalen tyckte många att det var lite roligt och ville ta en bild. <laughs> och då fick ju Jocke då slänga fram sin elgitarr så att säga istället. På bilderna. Så jag skulle verkligen om den, den personen som sitter inne på sådana bilder. Släng dem. <laughs> För att förtydliga: då det är så här: att Jocke hade då målat sin, sin penis till en liten gitarr där. Nej den, var, nej, den var helt svartmålad. Ja. Han började ju spela på den i Borås då. Alltså ja. blev in, då fick du välja låtar, det var ganska seriöst ändå, uppenbarligen. Jag vet inte vad publiken var, men var det 2000? Ja, det var någon, nej, det, var, någon, någon nej, det tusen. var rätt med när man har kollat på filmerna. Det var ja. mycket ja. folk så i alla fall så skulle vi välja låtar. Vill man ha någon god med gitarr och så mm. tog vi Black Betty med mm, någon, så bara, ja, Det är en bra ös, ös i den låten. Ja. Och Målar då och Som två fick... Ovanför Jockas ja, penis Jag målade hela snoppen svart Helt svart Helt svart Och så Skrev vi Black Betty på magen En pil också Ja precis Och där, det är ändå Vi hade en törspenna Och han målade Och Jocka har en bra penis Jag hade nu, hade nu. Alltså, alltså det nu blev jag generad Tog det lång tid innan Gud, den blev han, Vanlig han, färgen han, äh, Nej för fan det tog en eller två dagar. Ja. Man fick skrubba av sig. Och så har han ju en piercing också, vilket gör det här roligare. <laughs> det blir som en liten black Bat, blir som en liten tjur för hon var, den var ju målad nästan <laughs> lite såg väldigt aggressiv. Arg, ja, så. det var en aggressiv penis. Hur var du utklädd? Eh, ja långt hår. Ja, blond peruk. Peruk. Mm. Eh, Hade ni tagit med sköverk? den peruken? Ja. Mm. Det var och det var rätt skönt briller of course för det var det är ju ändå, oavsett hur många gånger man gör det eller hur onyktig man är och så vidare, mm. är det rätt bra pinsamt att stå och spela luftigt här framför en massa människor. Ja, man, man kan vara bra pådrucken innan kanske, men... Äh. Jag var faktiskt inte minst minsta nervös, men då var jag... Du var inte nervös? Nej, jag var fan inte där. Det... För när vi väl kom in dit till äh, tältet eller det stora området vi skulle spela på, då var det ju inte en kotte där. Så gick vi bakom scenen och hängde där i kan ha varit en halvtimme eller någonting. Går man upp bakom scen, kika förbi skinket och bara helt smokat. Men jag var, det var det var fan rätt jag, kan lugnt. Testa jag trodde att att, att... Alla, att folk väljer att komma dit. Det är så här, det kan också lite luftigt det här. Det låter roligt bara du gå förbi mm. två minuter sen gå kolla på skinket. Mm. Men att det, det här var liksom crowd med det hela. Ja. Mm. Och ännu bättre var att ni fick sitta där bakom scenen och vänta som alltså man skulle göra till mm. folk kom och i den ena och andra. Så hade vi ju laddat upp med ganska många öl och det var alla som stod bak. Oh, okay. ah, så jävla nervös, nervös, så nervös. Mm. Mm. Ja. Många hade taggat En kille hade med sig typ sex gitarrer I papp ah. Och ett litet gitarrstativ Han hade gjort otroligt mycket för det eh, Jag det? hade bara hört den här Black Betty låten fyra gånger <laughs> Nej här, alltså, han var... så jag, jag hade ju inte övat på några danssteg ingenting, Det syns faktiskt inte på det in i alltså, video. För Nej, Det är bara, det är bara 100% procent vilja uh. så, ja, det, det så jag, jag hade inte övat alltså. Någonting Nej, du gjorde det riktigt ja, ja. bra. Tack så jättemycket. Jag vet inte, jag har inte, sett, jag har inte sett uh, mina uppdragare någon gång. Har du inte gång? kollat på dem? Aldrig alla. kollat på dem. Men det är, men det är ångest. Alltså detta, vad var det? Två år sedan? Ja. Tre år sedan? Tre år sedan. Snart. Eller vad? Gud vad jag är dålig på att räkna. 2016. Ja, det är två. Två. Mm. Sorry. Alltså det har gått två år sedan och mm. det är fortfarande under det är liksom under radarn och Ja, det här är ingenting jag vi pratar om riktigt. Det. Nej, och det är jävligt glad. Och alla som det, fan det, faktiskt. I det. det faktiskt Ja, det är väl. som det. har gått in och delat den Nej, men det är, är bara för att jag har sagt ja, då att jag inte göra nu. Det. Det. Det gör det. jättemycket reklam för att gå in och dela den filmen, den är för jävla rolig. ja. men, ja. Ja, men man kan faktiskt gå in och kolla på ditt uppträdande också. Nej, jo, jo, det jo. Kan man, ja. men... Det finns en hel en från hela finalen. Ute. Jag har sett hur många jag har views sett. har du kollat den? Nej, har jag har faktiskt inte kollat. Alltså, ja. De är inte promotornars promoters. Där, som de ändå man... gör ett jävligt bra jobb med skiten. Men de promotar inte sönder samman. Nej. Men hur, det, hur var det att stå med alla de här människorna på scenen? Det var ju väldigt olika sorters av människor. Eller typer av människor. Men, äh, när vi var där bak, så hade vi, eller bakom scenen. Då hade vi köpt en jävla massa bidrar. Jag en på plockat med oss. Och de var ju så jävla nervösa Det gick ju knappt att prata med vissa av dem de stod, Nästan panikångest såg ut som svettare Ja det var någon gubbe där Som kanske var 40 år eller eller 50 till och med för mig och han han var han var han. Nej, hem det sen Nej för fan det var någon annan någon som gud. Så ja. Han såg ut lite som en cowboy. Nej tomtar jag för <laughs> Jag såg han. ut som cowboy vinnaren, om vi tänker Nej skriften. Nej. Nej, nej, nej, nej det fanns en cowboy också. Ja. Men ja. var det ingen som var klädd som en tomte jultomte ja, det rör. kanske det var. Mm. Det. Han, han hade panik där bakom ja. det, då går det inte att prata med folk heller, när de är så jävla nervösa. Ja, då, blir lite, då blir man lite nervös på fallet där också att mm. kolla på dem. Jag vet inte om vi pratar om vi är på scenen, bakom scenen, boråk nu. Både och. Nej, på, på scenen pratar vi inte mycket med honom. <laughs> vi pratar här och nu, i detta rummet, om vi pratar alltså, i samtalsämnet. Jag fattar inte. Jag det. hänger jag inte med nu. Okay. Strunt samma. Jag hade på min, många har slängt in ljudklipp typen av sluss och sånt. Ah. Så då hade jag eh, klippt ihop. När man står stämme stämmer i mm. alltså, ding, och, det, och det var ju ding, väldigt ding. roligt igen. Eller väldigt roligt. Men det var lite kul. För man skulle ja. ju stå och illustrera rörelser till detta. Men så skulle jag ju typ stämma alla sex strängar på gitarren då. Det tar tid. <laughs> alltså, det, det tar tid. De igång och nu kommer han. Och så bara in där och alla upplåderar. Ställ sig att stämma och bara döda en stämning som typ, typ två, tre har byggt upp. Mm. Och det så tog det alldeles slut. och kan ni tänka er hur långsamt det gick att stå och göra detta. Och jag bara kände... Varför fan skulle jag ta alla strängar då? Jag har ju ett litet misstag kan jag tycka till det som bra tips. Men hur gick det sen då? Jag gick kan... det bra i finalen? Ja, jag kom tre. Ja, och jag kom, Emil kom femma. Kom femma. Mm. Det är ändå ja. rätt bra. Ja, det var men det, jag tycker det är jävligt bra faktiskt. Ja, ja det du är du en bronsplats. Det är ju bra som helst. Ja. Utan att det, var, boringen, det är jag nöjd med. Ja. Ja, du i mun på Nej jag hörde inte vad du sa ja, Nej men tjär. jag tyckte det var ganska kul att han, mannen som vann då som gjorde sin enastående, du vet, kullebytta. Ja, det såg jag. Ja. han skeriffen. Ja, jag tror det var det han tog hände mm. på. Jag hade gärna haft det movet i bagaget, men jag hade aldrig... Men du stämde på. gitarren istället. Det <laughs> var en cool jävla kullebytta som Jacky Tjern. Ja, det kan man ju, en av mina saker om ångerar mycket. Men han då. såg jätteläskig ut, han sa fan. Han var la målad under ögonen och hela... Ja, det var han, han Varför han, han såg skitläskig ut. Ja, ja. var bara en originell gubben. Men jag kanske Fast han såg väldigt skräckinjagande ut. Och sen hade han en Hawaii-skjorta på det också Ah, okay, nu, ah, nu jag För jag vet mm. ju att han mm. fick ju uppträda igen Ja, vi fick han göra Och då hade vi ju gått ner och stod i publiken typ, Det var då jag, jag såg honom Annars hade jag inte ah. sett någon annans uppträdande Nej. Men han var, han var fan läskig Långt svart håret ja. mm. Han hade men, satan i sig tror jag Namnet sheriffen är kan det så? ändå att man kan bli rätt skön Kan jag tycka ja. Kallades han sheriffen Ja, han det? det är hans sena. Han sena Aha. Var, du? Vad kallas du Ingen degen ord. tror jag. Degen. degen. Ja. när vi kollade på detta när vi satt på väg i bilen till Sweden Rock så var i bland domarna kom det regn Ja just det. Ja, de hade äh. Ja, tänk, jag det ja. Det var de jurren egentligen var nej, om de, de har men jag, bara, nej. jag tror, nej. Men då var det roligt Just det då. Jag säger liksom namnas då så jag. ska vara degen nu. För <laughs> Så för ja, det var det just det. Det gick bra chans som aldrig fick den. Som aldrig fick den. Nej precis. Men vad det du för artistnamn då? Jag tror det var någon Någonting med typ Sweet Home Emilbäma. Nej. <laughs> <laughs> <här> <här> <här> men det var, jag tyckte det var lite roligt faktiskt. Men Sweet Home Emilbäma. Det spelade ju aldrig någon roll för när jag gick upp så presenterade de mig med ett annat namn ändå för mig. Ja. ja, jag tror de sa fel och då tänk, ja, så jag vet inte vad jag hette på själva uppträdandet. Jag, jag kommer inte det. ihåg nu heller. Jag tror det står rätt på Youtube i hemliga börjar skinka. Nej, men överlag då med det här luftigt här hur känns det nu efter att ångest för dig, Jocke? Ja, men det är ju inte fräscht att stå naken inför många, många, många, många det människor. Det var med i tidningen till och med. Ja, Han ja, var... spelade på lämmen. Alltså, stod det jag så här? Han var, <laughs> var man... i Sölvisborg-tidningen, jag... ja, tror jag det stod. Något sånt. Alltså, hade Kajsa hittat en. Ja, ting. hon hade googlat fram Kristianstadbladet eller någonting. Jag vet ja, inte det... vad det var det var konstigt. Det var jäkla kul alltså. Ja, men det är, det är ganska ofräscht alltså. Fast nu när vi pratar om det så känns det som att ni tycker det inte var rätt så kul. Ja, men det är ju värt det, men du är ändå lite ångest. Det var, han, det var, det var, vi hade påske, ju jävligt roligt Hör inte du på lite med en tjej också? Hon kan inte ha jävligt nöjd med det Ja, vi träffade en tjej lite sådär under, under den perioden Vad tyckte hon? Var hon med? Nej, du ja, var, ja, det är, hade nej men hon inför, hade ju inte sett det jävla och se. mitt uppträdande eller någonting Så var hon här i Borås och så satt vi på Grand <laughs> Så har du en jävligt jobbig brorsa ja, Så när jag var på <laughs> Toa var ja, Linus, Linus, Linus. Linus Ja. Och han visade en filmen för henne för jag har ju försökt nej, dölja nej. allt det så. Det här var jag nog med på. Ja, du, jag satt, det, nog ja, du satt nog bredvid. Jag satt nog bredvid tror jag för jag, jag ville det. det där var ju underbälsped alltså. Ja, det, har han betta bett musik Inte att du kanske är ja. speciellt lektionen. Korna ingen skam i kroppen. <laughs> nej, jag ska, nej, jag skitlade det, det var bara det blev hon blev inte förbannad eller någonting så det var lite gött så. Nej men då så. Så är det där. Jag har mm. kollat upp lite vart deltävlingarna är i år. Okej. Okay. Jag den... vet att jag har fått mail varje år efter, äh, från Får dem. du det? Ja, han, de arrangörerna där så som också vissa ja. fått men jag Att de vill att vi ska äh, så gott som komma tillbaka Ja, för att den 2 juni då är de på Bodegen i Varberg. Nassa. Vi men hänger ju rätt mycket i Varberg. Det var inte Emil Valla, du var på luftigt här förra året. Tävling i Varberg. Ja, jag var på Bodegen förra året. Ah. Ja, och de Infra kommer tillbaka med. i år. Ska ja. ni söka igen eller? Nej. Ja, ja. men jag, inte, jag tror faktiskt inte för det är för det det, det in... finalen är på Jordan. Ja, det, är det. det ja, alltså för att kunna få ett par swing Rock biljetter för den lilla saken man egentligen gör så hade jag. Ja, men jag tror, om jag ska vara med så kan jag kan inte köra samma grej, det är inte roligt att köra. Nej, då måste du steppa upp gamet Daha, lite. Ja, men det... hur kan man göra det? Ja, men det går ju inte. Nej. Då får jag ju bli seriös. det är inte roligt att vara helt seriös att öva och hålla på med. Nej. Och hela den biten för det var ju bara det roliga på... var ju att det var spontant Och det, det går ju inte att bräcka det Att dra ner brallen, vad fan ska göra Nej Måla en gitarr I på mig själv Och så stå <laughs> med, särade, skink, stå med särade skinker Och klia mig i skärten och låtsas spela Så det, det är ju enda grejen jag kan komma på i så har... det Där det, det, det går gränsen ja, tänker det Jag, jag det tycker. Jag. Jag. till Sweden Rock Och för efter SM som då var på Sweden Rock mm. eh, Finalen Så fick vi han vinna då Eh, gå vidare till VM i Finland mm. Nej. Det var ja, Några veckor efter det då. Ja, Jag har ingen koll på det, det VM. Och, ja, Jag tror det var allt Jag vet inte ens om det var resor och sånt på det Men mm. jag tyckte det var så kul att de kastade ut Swin'n och biljetter och elgitarr och, och så vinnaren som faktiskt har gjort någonting Kanske bra eller inte mm. Får åka upp till Finland på VM då. Ja det är ju för ganska stort Nej, Jag vet, jag vet inte, det. kanske. Men... men är det inte rätt så kul det här? För att är ju ändå har ju varit rätt så stort genom åren. Ja, vi ju Callum Reus som vunnit den. Ja, nu. han var 84, 84 tror jag. 84 år så länge sedan. Vad heter han som? Dubois? Svullo? Ja, han har säkert varit med. Han Nej, men han har nog skit. varit lite så här, typ, vad heter det, jury. Tillsammans Nej. med typ... Duboa, vill menar ja, du? Svullo? Ja, Svullo har varit där. Och sen har också... Klaus Malmberg har ju varit med någon ja, gång. Alltså de har inte varit med att tävlat, men Johannes de har ändå brost. varit med och typ ja, såhär, varit och jury och presenterat. Och ja, det är ju härliga hoppade. grabbar. Ja, jo. nyligen. Ja. Rest, in pizza. Rest in peace. Mm. Joker i rederiet. Oh, ja, ja. ja, han var ju otroligt. Världens bästa bartender. Han var den bästa vän med Uno i Räderiet. Ja, Uno Kronqvist. <laughs> ja. <laughs> Vilken kille. Älskar du. Men favoriten är Ola Forssson, jag tror jag. Han var, han var, han var, ah, han ah. var tillsammans med Nikolaj eller han heter, Ja eller precis. Ja. Ja. Jag älskar Olaf Forsman. Han är jävla rolig. Nej, mina favoriter var ju Uno och Joker. Mm. Uno speciellt. Var, uh, vad fan? He dragigen, vad heter Rejdar Dalen? Daliena? Raidar jävla. gubbe Fan <laughs> han, vad jag hatar Raidar Daliena? Det Alfons Åbers version, du vet med håret som sticker ja, men upp Det roliga är, är också att det serien började vid typ 91 och sånt där, mm. höll på till 20, 2000. Och han ja. såg ju för fan likadant varenda avsnitt. Vilken bild på den här oh, no, Tänkte en gubbe. En, en Alfons Åbers vad hette han den Vad den den han han? den den den den den den den den han den Han den den den den den den den den den den den den den den den den Men jag vet att den den han den Ja, men det tror jag. den måste ju den den den den den den den den han var gammal då. Ja, en ålder som ska avslöras. Ja, men det är ju det. Ja. Nej, det var allt för idag. Hur känns det nu? Hur har vi pratat? Vi har pratat i ungefär 40-45 minuter. Tiden bara springer iväg. Men tack så jättemycket för att ni ville vara med. Tack för att vi fick vara med. Vi kanske hörs någon mer gång på den här podden. Ja, men det tycker jag. Many can't be. Wow,